ez du nahi, baino pentsatzen jarri nahi zaituztegu egunero kontratu gabe egite ditugun ariketa oker semaitetan okerroiei buruz kutxasainetati dirua ateratzen duzuenean atzera begiratzen alduzue. E, eta eskuai hartze alduzue iskutuko zenbakiak sakatzerakoan inork ikus eta ditzan ta frogatzen alduzue chartela sartzeko zirrikitua garbi dagoen alegia barruan ezarrez dagoela. iruzu horre tresnarik ez dutela ipini alegia Oian jaustoa segunon, eh bueno, ez duguk kezkarik sortu nai eta paranoia kontua, baina agiada e, galdera hauek entzungo zen ituztela izan ere Bizkaian Bilbon eta Getxeon, ba nolabaiten manipulatuta edo edo beintzat triki mailu txiki batzuekin zituzten edo triki mailuak zituzten bikotxasen automatikoetan, ba akatsak izan direla, e, akatsa baino geiago iruzurra esango dugu eta iruzurrekin batera salak eta txartela kopiatu eta ondoren ba bezeroek egin editutzen gastuak kobratzen ez hori da, eh guke zagututakoaguna mintza Bizkaiko bi kasu hori karteak oarrak kaleratu du erantzunkizuna eskatuz. Jose Luis Segura, ega konsumitzaia elkarteko kideak eixo egun hon? Bai, egun hon. Bi kasua ibatu ditugu, getxo eta bilboko kasuak bereziki, iruzurra txartela galdu gabe egindelako nola izan da? Guk dakigunez, e, bezero batzuk altetuak izan dira, berain kontu korrontuetatik dirua galdu da edo diru horrekin erosketak egin dira, berai eka gindu ez ditu zenak, eta Diru dienez eh, lapurrek teklatu bikoiztuak eta txartelen erakur gailuak ipinizituzten eh, kutsa zenetan bezeroen txartelen kodeak kopiatzeko eta eh, haien kontu kontukorrontetik biru ateratzeko edo horrekin eh, erosketak egiteko. Ez uste du ekialdeko lapur talde ibiltari bat dela oso profesionala eta bueno, hori gertatu da. Eta horren inguruan lehen egunean aterak nuen prentsa hogar bat esanez E, kasu hauetan, kaltitutako bezeruek egin behar duten e, bakarra dela alik lasterren bankuarekin itzegitea, txartela bereala e, baliogabetzeko. gabetzeko. Segituan, e, laburtutako zenbat izan den ikusi eta horren guztiaren itzulpena eskatu banketxeari. Banketxe baita erantzulea, bezeroen aurrean, kasu eh, hauetan ere bai. Irakurri dugu zuen horretan, eun eta berrogoitamare eurotekon hola baiteko erantzun kizuna baduela bezeroak. Zergertatu da, banketxek esan dietela galdutako diru hori edo parte badu intzatizti bai, hartela bai, huetatu? Egunotan intzunda, eun da berrogoitamare bakarrik itzuli diola banketxeak eh, kaltetutako bezeroari, eta bezeroen bati holas eh, esan diote. Eta, bueno, guk esan dugu hori ez dela horrela. Kasu hauetan lapurreta ez da gertatu bezeroek txartela galdu duelako edo gaizki erabili duelako. Lapurreta gauzatu da banketxenak diren kutsasainetan eta kutsasainen e, segurtasuna banketxearen e, ardura da. Beraz, galdutako diru guztia izultzeko beharrean daude banketxeak e, kasu hauetan. Eta espadut egiten bezeroak erreklamazio bat ipini behar dio banketxeari eta kasurik espadu egiten bueno, ba, nahi baute datozela gure bulegoetara erreklamazioa bideratzeko onelako gertakizunetarako dauden bideetatik. Eta kasunetan esan duzu ere, e, bakialdeko talde batek egin omen duela lapurreta hori oso sistema berezian, ezta informatikan e, oso maizirizten iristen zaizkizuera horretako salaketak? Gero eta gehiagoik, baina horrek ez du erreklamazio sortan dirik e, sortzen, hain zuzen. Alkuak eskatuko dizkizugu, Jose Luis, zer egin barko Hai. genuke diru ateratzeko orduan? E, Komeni da lan ketxen barruan alden kutxa zainak erabiltzea seguruagoak direlako eta albada da beti kutxasain berbera erabiltzea. Eh, arreta ere, arreta berezia eskatzen da edo eh, eduki e, e, e, e, e, behartugu asteburuetan. Horrelako lapurreta gehienetan asteburuetan egiten dira. Banketxeak itxita daudela, ba, bezerbentzat asko zailagoa denean e, bankuarekin egitea eta txartela baliogabetzea. Uh -huh. Eta eskua jarri barko genuke zenbaki, doizkutuko zenbako hori jartzerak orduan, sakatzerak orduan? E, bai, bai, bai, noski, neurri guztiak bai, hartu behar ditugu gure dirua delako. Eta hal dela kanpoko kutxasainean beharrean, ba orida, banku edo orida, banketxeko ipinita daudenak, erabili eta aldugun bakoitzean beti e, kutsa kutxasain beretik atera. Ba, Jose Luis segura, eka kontsumitzaile elkarteko kidea eskerrek asko. Bai, zuei. Eta entzurenen batie esengo diegu, ba kutxasainean batekin goraberarik izan balimaduzuekin harremanetan jartzeko.